ויוסף אדוני קרא עוד שמואל, ויקום שמואל, וילך אל אלי, ויאמר הנני, כי קראת לי, ויאמר לא קראתי, וני שוב שכב. ושמואל טרם ידע את אדוני, וטרם יגלה אליו דבר אדוני. ויוסף אדוני קרא שמואל בשלישית. ויקום וילך אל עלי, ויאמר הנני כי קראת לי, ויאבן עלי כי אדוני קורא לנער, ויאמר עלי לשמואל לך שכב, והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר אדוני כי שומע עבדך, וילך שמואל וישכב במקומו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 וישכף שמואל עד הבוקר, ויפתח את דלתות בית אדוני, ושמואל ירא מהגיד את המראה אל עלי. ויקרא עלי את שמואל ויאמר, שמואל בני, ויאמר הנני, ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך? אל נא ממני, כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף.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 וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא לה' ויוסף ה' להיראות בשילו כי נגלה ה' אל שמואל בשילו בדבר ה'.